Амо все ж таки, Кулик не чекав, що реакція дружини аж кварчатиме. Я ніколи не ставила особисте над справою, залунало на верхніх регістрах. Тетяна дивилась на чоловіка з ненавистю. Це все наше життя, тихо сказав чоловік. Ми не молодшаємо, і гроші у нас не більшатиме. І брати в борг не можна, в усіх узято. «Останній шанс. Скільки часу маємо?» «Три. Три з половиною місяці. Ти хочеш, щоб я завовтузила справу на цей строк?» «Можна спробувати. А далі?» «У нас немає на дитину жодних юридичних прав. Законодавство не розроблене, сам знаєш. Давай дрібними кроками. Твоє завдання – загальмувати». Хтось іще знає, що ти накопала. Хіба Стас? Не все, а втім йому до шмиги. Носиться з версією голуб і спить з думкою посісти моє місце. Йому не як насправді, а як швидше. Лишити б це місто і якнайдалі, де ніхто ніколи не знайде. Продати квартиру, купити хатку в селі, де ти будеш дільничним міліціянтом, а я грачуватиму на трасі. Ще раз допитаю Шушонову. З доказами в руках розмовляти легше. Не з Лідією. Я не розумію цю жінку, її мотивів. Не ма не заручник пристрастий. Таку голову, чіпкий розум і блискавичну реакцію ще попошукати. Боюся, доки вирішуємо, що робити з нею. Вона вирішує... Що робити з нами? Сюрпризи ще попереду. На ринку Лідію всі знали. Вона знала всіх. гы ха-ха. Типа, на самом деле. Як торгівля. Ховайся в жито. Між погано і дуже погано. Як життя. На букву Х не подумай, що хорошо. Тікають люди з церкви. Піп сказився. Хто б упізнав в усміхненій, жартівливій, крохмальній білосніжці чорнороту літку чому, як дражнили її сусідські дітлахи, коли відганяла від дозрілих яблунь? Літка знала, що торгувати з пісним видом і зизим поглядом собі на збитки, хто не засвоїв, ніхто не винуват. Одначе сьогодні парадно обставляти свою з'яву на ринку не бажала. Пройшла до м'ясних рядів, загубилася в натовпі перед цинковими прилавками. У кутку чулися крики. Судячи з децибелів, зібралися майстри своєї справи. «Я тобі дала двадцятку, не двадцятку, а десятку, і ти мені не тикай! Я тобі у матері гожуся, таким матерям, як ти тільки матюки і гнути!» «Спекулянтка, а ти брехуха, он, жіночка, бачила твою десятку. Та не було у мене десятки взагалі, дивись, у гаманець, на чорта мені твій гаманець. Чого це я повинна тобі здачу з двадцятки давати, як ти мені ще вісім гривнів должна злодюга? Мало того, що м'ясо не дорожче на базарі, так і ще й обдурюють. А ти спробуйте м'ясо виростити, а тоді ж читає, дороге воно, чи ні?» Одна теза Лідію зацікавила. «По чим продає?» – запитала в черзі. По 19 вирізка. «Ну, стара вішалка», – свиснула Лідія. Стала навшпиньки глянути, наскільки часу вистачить м'яса на прилавку, де торгувала. А заразом сварилася її мати в білому халаті і закаляному на животі фартусі. І подалася з ринку. Глянула на годинника – не встигне. Махнула жовтій машрутці. Дісталася на другий кінець міста, увійшла до великого сірого будинку з вивіскою Геоінституту. Зазирнула в лабораторію, запитала Свєточку Шушунову. «Хворіє Свєточка? Грипує вдома?» Знову витратилася на мікроавтобус. «Хто там?» «Лікар за викликом?» Шушунова кашляючи відімкнула двері. Побачила усміхнену Лідію. «Ні!» Лідія затулила їй рота долонею, увіпхнула до квартири, клацнула замком. Пробула недовго, подалася знову на ринок.